Hippopotam. חשיפה ביטחונית, השבוע גן חדווה לילדי העתיד בחווי שם במרכז הארץ מצוי גן חדווה בגן חדווה המצויים מיטב זעתותי ישראל מילדים אלו יצמחו מנהיגי הדור הבא, מדעני העתיד ואולי גם האיש שימציא את הקורדרוי המאוזן לאינטליגנציית הילדים בגן חדווה אין גבול ילדים, ילדים, באו לכאן, ריכוז, קדימה ילדים, בואו נשחק משחק. למשחק קוראים זהה את הדמות. אני חושבת על דמות, ואתם צריכים לגלות מי הדמות שעליה חשבתי. עכשיו, יש לכם 30 שאלות, ואני עונה רק בכן ולא. דני? איוצל? לא, לא, לא, לא. קודם אתם צריכים לשאול אותי שאלות. כן, דני? יש לזה זקן? כן, אז מה? איוצל? לא, לא, נכון, נכון. משחק אחר, די. שלאפלאף. אני נוגעת למישהו בראש, והוא צריך לומר את השם שלו, כי נוגעת... הגננת נפלה טעות בעינייך. את אומרת שם, ומי שקראת בשמו אומר שלאפלאף. שקט, דני. שלאפלאף. הנה, הנה, הבנת את המשחק. יופי, דני. שלאפלאף. יופי. עכשיו טוב, משחק אחר, ילדים, קדימה. המשחק קוראים אמתו חובה. אנו יושבים במעגל, ומה קורה שם מאחוריו? בתיה, מה קרה? הגננת, בשם כל הילדים, את רוצה את הרדייס של המעגל בשתי מעלות ורדיאן, אם את יכולה... בתיה על הפינה עכשיו. הגננת. אני מסובבת בקבוק, ומי שיוצא לו פקק, שואלים אותו אם או חובה. ברוך לסובב. כן, אגב. ברוך. הגננת, אני אוהב את בקבוק, בקבוק התר הזה, חצי לידר, בקבוקות. חובה, ברוך? חובה, הגננת. חובה עליך להחזיר את בתיה למעגל, אה? תודה רבה, הגננת. בבקשה, בתיה. ברוך לסובב. הנה, שרתי אוקיי, בתיה, הנה. את שואלת אותי. חובה, הגננת. חובה. חובה עלייך לערוץ סביב החדר. בסדר. לא, נעצור. גן חדווה ממשיך לקלוט אליו את מיטב המוחות. קריין, קריין, בוא נרגן. מה אתה רוצה, דני? האמת, האמת או חובה? לא, לא, אני לא משחק איתכם עכשיו. חובה, חובה עליך להביא לבעלותנו את רדיו תל אביב. אבל דני, אתה לא יכול לקחת... תריח, תריח את זה, תנשום את זה. הגררת! הגררת! הגררת! יש לו דף, הגררת! היפופוטם! תהיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il